Dit is so 1905 hier in Suid-Afrika, 5 minuut oor 7 Suid-Afrikaanse tyd, of dan Central African Time En die is ingeskakeld by Net Radio SA, Net Radio SA in alliantie met FM Stereo So, baie welkom aan al die luisteraars, die gereelde luisteraars, of luisteraars ook van Net Radio SA, maar ook van FM Stereo. En die luister na Dr. Tini Eilers, wat uit sy, hiervan uit Ayrini, stad van Vrede, in Pretoria, Zuid-Afrika. Jy is baie welkom, waar jy jouself ook al mag bevind vanavond, Of dit hier in Suid-Afrika is In een van ons mooi stede of dorpe of jou platteland op plaas En of jy jou daar in die buitenland bevind Baie welkom hoor Ons saai wereldwijd uit Enige mens, enige plek op aarde die voorrecht Om te kan inskakel by www radio sa.co.za en op die webwerf daar krij jy al ons inlichting al die name van die omroepers die programme wat hulle uitsaai en taai van uitsending en dan ook ons archief waar jy volgens die indeling van die maande kan gaan kyk Na programme wat al reeds uitgezaai is, so dat jy op jou eie tyd Heerlik lekker rustig achter oor kan sit of le en luister Nou omdat ons wereld wijd uitzaai, groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale En dan begin ek oudergewoonte met die Russische taal en sê is Drafuja, of Privyet En in die Arabiese taal Salam alaikum Of Mergebaan Of Alain wassalam In Duitse taal Guten Abend Hebrews Say on Shalom Grieks Alimera Afrikaans Goeie Naand En in Engels Good evening Ek hoop jy voel nou sommer dat jy welkom is en jy is mooi gegroet, want as die mens ons nou vir jou gegroet het, as jy daar by die huis gaan keir het, dan voel jy mos nou rustig. En het sal vir my aangenaam wees om te weet, dat jy rustig, lekker, ontspannen voel hierby net radio S.A en dat jy een rustige plek het waar jy jouself kan bevind of jy nou sit en of jy lê met een selfoon of slimfoon tablet kan 'n mens hul rustig lekker agteroor lê le. oorfone op die ore en daar hinder jy niemand nie en niemand hinder jou nie want jy kan hulle nie hoor nie so ek hoop jy voel rustig en ontspanne ons praat een bykie oor die hartsherergie na aanleiding van Jeremia ek en jy verstaan ons self dikwels nie helemaal goed nie en dan moet ek maar vir jou sê alles wat die mens doen en denk kom uit jou hart uit alles En Jeremia sê hier in die 17e hoofdstuk van vers 1, hy sê die sonde van Juda is geskrywe met een eister griffel, met een diamantpunt, en dit is gegrif op die tafel van hulle hart, en op die hoorings van julle altare. Sien op die tafels van jou hart, ons en dan nou weer ook kyk verder aan, wat Jeremia hier oor sê Telkens as hulle kinders aan hulle altare denk en aan hulle heilige boomstamme by die groen bome op die hoë jevels, my berg, in die veld jou reikdom al jou skatte sal ek as buitgees saam met jou hoogtes, weens die sonde in jou julle grondgebied Toudes Jeremia wat hier met God se mense praat voor die ballingskap voor dat God hulle in ballingskap weg ineenmet en nag weg vervoer het. En jy sal uitval. En dit teer jou self. Oud jou erfenis wat ek jou gegee En ek sal jou jou vyande laat dien. Hulle land wat jy nie ken nie, want jy het Een vuur angesteek in my toren Tot in ewigheid sal het brand Sê die Heere Vervloek is die man Wat op die mens vertrouw en Vlees sy arre maak Terwyl sy hart van die Heere afweik En hy sal wees sy kaal bos in die wildernis En hy sal nie sien As die goeie kom nie maar Dorplekke in die woestijn bewoon En brakkerige en onbewoonde land Hierteenoor geseend is die man Wat op die Heere vertrouw En wie se vertrouwe die Heere is Hy sal wees as ‘n boom Wat by die water geplant is En sy wortels uitskiet by die stroom En hy vrees as daar hy kom nie Maar sy blad blij groen En in een jaar van droogte is hy nie bezorg nie en hou nie op om vruchte te draan nie. Bedrieglik is die hartboe alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan het ken? Ek en jy weet het ons nie, my boete, en soos, as jy so met iemand sit en praat en kyk iemand so in die oog, en weet jy nie soms wat daar diep binnen in die hart om aangaan heen. Die weet die meeste van ons het maar maskers op, en ons praat eindelijk maar via hier die maskers wat ons dra En so vraag Jeremia dan, wie kan dit ken? Ons sê hier die bedrieglik jyde in die hart, Ek die Heere, die Heer soek die hart, toets die Heere, om aan elk een te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Een voel wat eiers uitbruis, sonder dat hy dit geleed, is hy wat rijkdom verwerf, maar nie eerlik nie. In die helfte van sy da, moet hy dit laat achterblij, en in sy einde sal hy dwaas wees. Een troon van heerlijkheid, verhewe bo die begin, is die plek van ons heiligdom. O Heere, verwachting van Israel, amal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my afweik, sal op die aarde geskry word. Want hulle die herre die fontein van levende water verlaat. Maak my gezond herre, dan sal ek gezond wort. Verlos my, dan sal ek verlos wort. Bijbel sê ons het soms maar groot hart probleme. En Jeremia sê, bedrieglik is die hartboe alle dinge, verdorwe is dit, wie kan het ken? Ek die Heere, soek die hart, toets die Heere, om aan elkeen te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge. Die Heere, ken ons, my liewe boete en sisse, nou nie om jou bevrees en bang te maak nie, Maar omdat God die mens wil help, uit toets ons hart, en hy doen dit via die mens gees wat God in omplaas. In spreekwe sê die Heere dit vir ons baie duidelik, In die Engelse taal staan dit so, The spirit of man he is the candle of the Lord, Searching all the inward parts of the belly. Die Heere gebruik ons geest as een invalshoek, Want as mens nou nie geestelik gebore is nie, Dan is daar nie kontak eindelijk tussen ons en God nie my sê vir ons die natuurlijke mens, neem die dinge van die gees van God nie an nie, want dit is vir hom dwaasheid, daarom die wedergeboorte, en as ons wederbaar is, is ons uit God geboore, en het God hier die invalshoek van ons gees dit waarmee ek nou ook vanavond praat, en sies al onthou, vraag gewoonlik dat jy rustig sal wees want het is vir my ernstig wanneer ons die woord van God bedink, oordink bepeins mediteer want God dier soek ons in hierdie oomblikke jy weet ons maar soos wat een mens na Amerische dokter gaan Jy is daar bekommerd oor die een of ander symptome wat jy het, so sê nou maar jy het hartkloppings, of jy is voordierend moog, of daar is een pijn aan die linkerkant van jou baars wat in jou arm, linkerarm afgan, en een beklemming hier by jou baars, en miskien dalk aritmeas, onreelmatige hartkloppings. Nou dan is dit die beste om na Amerische dokter te gaan, dat hy met sy stethoskoop kan luister eerstens, en dan EKG neem, elektrokardiogram, dit is sou grafiek wat 'n mens het van jou hart, die impuls wat deur jou hart gaan, wat bekend staan as 'n P Q R S T P Q grafiek. En hier op ons webwerf sal u so grafische grafiese voorstelling kry dat kan sien hoe een normale en ook een abnormale grafiek lyk van die hart ritme, die impuls daar wat dier ons hart beweeg en dit mag wees dat mens alreeds daar dinge kan optel mens kan bijvoorbeeld makkelijk sien ook as iemand een hartanval gehad het daar is een spesifieke gedeelte in, daar die grafiek wat dit dan antoon en allerhande ander toetse wat die dokter op jou kan uitvoer, diagnostische apparaat wat hy gebruik totdat die mens uiteindelik zekerheid het of dit miskien dalk nou een klep is wat vir jou probleme gee of dat jou koronaire arteries is is so na 'n hart kyk dan sal jy sien op die buitenkant van die hartspier is daar ook aare en slagare wat din vertak van bo af wie die dikker is, soos wat die takke maar van die boom lyk en dit is die koronaire arteries dit is die koronaire arteries wat aan jou spier sierstof verskaf om te kan klop boem behalwe die feit dat jou hart bloed circuleer door jou lichaam het jou hartspier self ook bloed nodig daarom is daar die koronaire arteries wat jou hartspier van bloed met sierstof daarin voorsien so dat jou hart lekker rustig kan klop so min of meer 72 samentrekkings kloppe dan per minuut is alles nou mooi en rustig en wonderlik is my die hart spoed en jy rustig verkeer oor dit so min of meer in mense hartspoed te wees, maar as mense nou, sê nou, wat baie fiks is, van sê, byvoer, draf, dat jy lang afstand atleet is, dan verminder die spoed, het kan afkom tot so 40 sla per minuut, wat dan nog altijd normaal is, want dit is krachtige sametrekkings en ontspanning van die hart. Maar dit het nou alles te doen met die fysische hart, nee, jou fysische pomp hier binnenkant in jou baarskas, jou hand so op jou baarskas sit en het nuig so, as jy nou met jou rechterhand, dan sal die vinger so in die linkerkant toe nuig, en dis man of meer daar waar een mens hart, of dan hier die pomp wat in ons baarskas is, wat so die bloed moet circuleer, daar bevind. Interval hier, ja, jy suk daar bietjie daaroor oor die inlichting, Luister ons ook want ek gaan nou nie die hele tyd aan mekaar praat nie. Luister ons hier na Back to Basics. Wat vir ons sing Let the Love of Jesus Back to Basics. When you woke up this morning Did you kneel down to pray?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 love of jesus shine it on me so let the love of jesus shine it everlasting light on me so let the love of jesus shine it on me so let the love of jesus shine it on me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 Love of Jesus Morning Did you do geschakeld hierby net Radio SA in alliantie met FM Stereo en jy is baie welkom ek is Dr. Tini Eilers wat uit sa hier van Af Aireni stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika Eendag die stap ek in het theater in en nou ja, dit is nou baie jare gelede en nou sien ek hierdie patiënt kan hom nou nie herken nie, want as mys in die theater instap dan is daar uh, een narkotiseer wat hier by die persoon sit sy stoel is gewoonlik net hier by jou kop en dan is daar nou al die soort van pijpe waarmee hy werk hier om jou onder narkoese te hou en mens sien gewoon ek nou nie somma net die gezicht van die persoon nie maar wat jy dan dadelijk sien is die borstkas wat toe op daar die stadium nou al oopgemaak is en ek het ons nou al veel vertel hoe jy die borstkas oopmaak mens moet nou eers daar alles ontsmet wat die sister voor die tyd nou doen, die saalsister En een wat daar help met die, die syrarchie. En dan snu mens met die skelpel dwars dier die vel daar van die borstkast tot op die borstbeen. En dan is daar gewoon ek een bykie aan die gang die brand die mens maar. Daartoe, uh, ek is nie helemaal seker wat die mens die apparaat in Afrikaans noem, in Engels diaphermie seker maar dalke diathermie, ek weet nie, en ek denk hulle noem het ook a cauterizing machine, of apparaat, brand jy hier die aardjes, as hulle so begin bloei, brand jy hulle toe, so al die bloeding dan stop, en dan is my tot op die baarsbeen, en die baarsbeen is dan een oop, dat mys dit kan oopsaag, Dan is daar 'n klamp en ek dink jy hierop, hier op die prentjies wat ek grafische voorstellings op FB Church ah, daar dan sy as jy as jy daar die vorige het om te kyk sal jy sien daar is twee sulke eintlik kaakbene waarmee 'n mens nou die borskas oop trek of oop rek sodat jy by die hart kan uitkom per die kardium oopknip die hart sak, en dan is die hart nou ontbloed nou dit sien ek toen ek nou instap en toen ek nou kyk na die naam van die patiënt kyk toen wat ek jy sê skrik ek my amper in een ander bloedgroep in want dit is toe een persoon wat saam met my in die school was wat ek nou waie goed geken het en dit is nogal een eenaardig gevoel wat een mens dan ervaar hier so in jou binnenste as jy nou die persoon ken saam met die persoon gespeel het op die grond skoolgronde en hier le hier die persoon nou met sy borstkas wat oopgesaag is en oopgetrek is en die hart is daar ontbloot. Nou dit is vir my spreekend, omdat ons probeer alles nou geestelik interpreteer vanuit Jeremia, wat sê dat ons probleeme met ons hart het, want alles wat ons doen en wat ons sê, ons gesintheid, al die dingekies kom uit die hart, van die mens. Alles kom uit die hart van die mens. Dit is die oorspronge. Elke liewe ding wat jy dink, alles, elke ding wat jy beplan, elke ding wat jy doen, kom uit jou hart. En as die dinge wat jy doen verkeerd is, dan moet jy weet dit kom dan uit een verkeerde hart en die Heere wil graag in ons hart werk want hy is die kenner net soos wat Jeremia dit hier gevraad hy het eerst die stelling gemaakt en gesê hoe bedrieglik is die hart boe alle dinge sê verdorwe is dit wie kan het ken En dan die wonderlijke antwoord ek, die here die ersoek die hart, toets die neere. Is dit nie wonderlik om te dink dat God wat ons gemaakt het, alweer jy nou sit of leef, toe dink dat God jou hart ken. Hy weet precies wat in jou hart omgaan hy weet ook of dit recht en of dit verkeerd is. En hier het ons so wonderlik, ons het die getuige van die woord van God, wat getuig oor Godse wil, en wat God wil hee, wat recht moet wees, waarin hy een wel behaai het, en hy onthoud die Jezus gedoop is, door Johannes die doper, daar aan die Jordaan rivier, het God sy stem uit die himmel daar gesê, en amal wat daar gestaamd het gehoor, God sê, dit is my geliefde sien, en wie ek wel beha het. Beteken, God is blij, oor dit wat Jezus doen, ek het een wel beha in hom. Nou, my liewe boete en sessie, jy wat nou luister, is dit nie ook jou hartsbegeerte, dat God tevrede sal wees, dat hy jou wel behaas sal hee, en dit wat jy doen, dit wat jy denk, dit wat jy beplan, om een verhouding met God te hee, van rustigheid en van vrede en opgewondenheid, in kalmte want die gees van God die derde persoon van die goddelike drie eenheid wat ons aanbid as vader, zoon en heilige Gees. by wedergeboorte kom woon in ons en hy woon in ons hart God weet dus precies wat ons ding kan doen. Ek sê soms vir studenten, wanneer ek so na hulle kyk en praat, en vir hulle sê, kyk ek kan julle nou hier sien sêt, maar ken julle nie rechtig nie. Ek weet nie wat jy doen, as jy in jou kamer is nie. Wanneer jy daar achter gesloote deur is, wanneer jy, daar is wat niemand anders van jou weet nie, maar as ek samen jou woon in daar die kamer, as ek nou jou kamermaat is, weet op die universiteit het hulle altyd gepraat van een kamie, as een kamermaat, dan weet u die kamermaatmos eindelijk wat jy doen, daar die persoon sal eindelijk jou ken, want die persoon slaap dan saam met jou en leef saam met jou en daar die selfde vertrek. Nou die geest van die Heere woon in ons harte en saam met ons. Hy weet nou wat jy nou dink, hy weet wat jy net nou gedink het, hy weet wat jy verochend gedink het, hy weet, weet wat jy door die loop van die dag gedink het en wat jy gedoen het, en jou gesintheid en uitspraak wat jy gemaakt het of nie gemaakt het nie. God ken ons Hy weet wat in ons harte omgaan Nou die Heere het het makkelijk gemaakt vir die mens om een prentje te kan sien van al hierdie dinge vanuit die trek waarmee hy Mooses opdracht gegeet om sy volk uit Israël uit te lei nie uit Israël uit Egypte na die beloofde land Israël toe en daar die is een eenvoudige prentje van om uit die klauwe van die Satan los te kom en in Godse teenwoordigheid te wees die greep wat Egypte op hulle gehad het is een preenkie van die greep wat die boze oppe mens het en nou het die heren die preenkie so mooi uit mekaar uit stikkie vir stikkie so dat die mens alles soos die legkaart in mekaar kan pas oor gevechte wat hulle moet vecht om in die beloofde land in te kom en daar het hy vir hulle 7 nazies laat wacht op hulle en hy het gesê dat hy hier die nazies in hulle hande sal gee maar dat hulle die nazies met die bandvloek moet tref wat beteken dat hulle hierdie nasies een een moes uitroei namelijk die kanaaniete, die jetiete, die jewiete, die girgasiete, die amoriete, die feresiete en die jebisiete sewe nasies maar die Here gesê het wat sterker is as julle en as ek dit vir jou lees dan moet daar 'n teks in jou in jou hart weer galm Ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die licht. En hier die nasies, hier die 7 nasies verteenwoordig, hier die bose geeste soos asof in 7 bepaalde groeperinge ingedeel kan word en dis die dinge in een mense hart wat jou van God verweider wat een skuitsmeer word tussen een mens en God Ik sal onthou hoe dat die profete vir Godse mense moet sê toe hulle daar in ballingskap is, daar tussen die tweere vier daar in wat bekend gestaan het as Babylonie, Assyrie en Persie. Daar was hulle as ballinge. En die profete het hulle gewaarskie, Godse mense. Sê, julle sal moet luister na die Heere. Anders gaan hy julle oorgee in die hande van hierdie vijande. En julle gaan in een vreemde land as slawe julle self bevind wat nou gebeur het en toe hulle nou daar in die vreemde sit en kla en huil en ween en na God roep en hulle begin sê, maar hoekom hoor die Heere nie toe sê die profete vir hulle die Heere sy oore is nie te zwaar om te hoor nie en sy arm is ook nie te kort om te help nie maar jylle ongerechtigheid het een scheidsmeer geword tussen jylle en jylle God nou mense daar die scheidsmeer daaran wil God werk dat daar nie een scheiding sal wees nie dat daar nie weerstand van ons af sal wees nie want mense die weerstand kom nie van jou af nie hoort Ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie. Hierdie worsteling is tegen die bose geeste in die lucht. En hierdie eigenskappe hou ons van God afweg. En die Heere wil dit genees. Hy wil dit in elke mense lewe genees. En baie mense is een bykie in verwarring hier oor as my mense wat dink maar het dit nou nie alles verdwijn, toe Jezus Christus aan die kruis op Golgotha gesterf het nie? Is dit alles nie alles weggeneem nie? Nou wel mense, as dit dan nou so die geval so gewees het, hoekom so Paulus dan een worsteling gehad het, met die Heer, hy leef en bezig met sy bediening lang na Jezus aan die kruis op Golgotha gesterf het en opgestaan het en sit aan die rechterhand van die vader. Hoe kom het hy een worsteling? Hoe kom het hy door al die worstelinge gaan? Hoe kom sê hy, die goeie dinge wat ek wil doen, die doen ek nie, die slechte goed wat ek nie wil doen nie, die doen ek juis. Hoe kom praat hy van die worsteling wat ons het? in die VCS of stukses, en sê die worstelstrijd wat ons het is nie teen vlees en bloed nie, maar teen al die boze geeste in die licht, en so ons moet nie in verwarring kom, omdat ons nie Godse woord genoeg hoor nie, daarom moet die mens dit uitkoop die tyd, dat Godse woord self vir ons onderrug daar is baie verwarring in hierdie wereld, waarin ons leef, selfs binnen in die kerk. Groot, groot verwarring. Net soos wat Petrus geskryf het oor Paulusse briewe, omdat hy skryf vir die gemeente, en hy sê vir hulle, daar is baie dinge wat Paulus van skryf, wat moeilik is om te verstaan, wat onvaste mense verdraai, soos hulle dit doen met al die ander skrifte, sê Petrus, tot hulle eie verderf. So Godse woord kan door mense gebring word en verdraai word en mense in verwarring bring met die woord, terwyl ons veronderstel is om Godse woord as die waarheid Die volle waarheid en niks anders as die waarheid moet verkondig nie. Maar dan betekent dit ons moet nie skrifte in strijd met ander skrifte uitleeg nie. Godse woord is een eenheid. Dis God Godse woord, hoe kan God nou en omself verdeeld wees? en omsel verward wees, en die een oomlik dit sê, en die volgende oomlik, heel iets anders sê, kan ons nie wees nie, ons mense doen het, ja, en so kom Jeremia sê, dit wat hy sê van een mense hart, bedrieglik, is die hart hartboe alle dinge, want mense kan goed sê, en dan heel allemaal totaal anders optreed, maar God is mis na nie mense nie, Hoe kom sal hy nou so verward wees aan homself? God is almachtig en alweten. Hoe kom sal hy nou solke gruwelike foute maak? Nee mense, het kan nie wees nie. Het is mense wat die skrif verkeerd verdraai, verkeerd uitle. Daarom moet die mens ook voordat jy luister, al luister jy ook na my, pit voor die tyd bid ook vir my, bid vir jyself, bid ook vir my, bid vra, jyre, neem asblief hierdie man sy gedagtes, gevangen, elke argument, ten die kennis van God, breek het af, en ek verklaar sy gedagtes, gehoorzaam, aan die Heer Jezus, so net sy wil, sal geskiet, en net dit wat hy wil hee, wat ons moet hoor, dat ons dit sal hoor, En ons kan die Heere vertrou in ons gebede, het ons dan self geleer om te bid, leie ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Terwijl ons verstaan, dit is nie God wat ons in die versoeking leie nie, maar eindelijk moet ons sê, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, van die bose, is bezig met die verleiding, soos wat die skrif, vir ons sê, hy is een leenaar, en hy kan nie die waarheid produseer nie, en hy is een dief, en hy is een rober, so dat mens amper hier saam met back to basics wil vragen, nou wanneer gaan jy ons kom haal ons verlang so om saam met die Heere te wees Jy, ja, wanneer gaan jy ons kom haal ons leef en die wereld wat vergaan ons woord van nou Hier bewens die winde en die vloed wat jy onbeskryf en die, wat die, ons in die laste daai Ja sal hier se bly trou kon Ons ben daar dit no one's hoping Dat die nou op die wolke kom en dat elke knieg voor hy sal buig en sal beleid. Hier is ons God. Nog een dag en nacht en ons leef in gebed en ons dat die ons kom haal. Ons bero dat hy ons weg gaan neem van die werelds oordeel. Nog een dag en nacht en ons leef in gebed en ons bid dat die ons kom haal. Ons weer dat die ons sam gaan neem na die huis van die vader. Heer, as u kom sal allemaal sê, Hier die lig rond nooit Ons sou nog in ons wees, en los lach hom weer sien met jou sal ons verander wie Ja, jy in wie jy Sal ons nou wie is en die wat hier is ook wa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 Naar die huis van die vader Welkom nou ek lees vir jou die skrifgedeelte wat handel oor dit wat Back to Basics nou net hier vir ons gesong het Vanuit 1 Thessaloniansense hoofstuk 4 lees ek vir jou vanaf vers 13 Die opskrif hier in die ou Afrikaanse vertaling is oor die opstanding en die dode en die wederkomst van Christus. Maar broeders, ek wil nie heen dat jylle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat jylle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons gloe dat Jezus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jezus ontslaap het, saam het ombring. So jy verstaan dus nou, mense wat al in Christus, wat as gelovig is, gereed was en gesterf het, hulle is nou in gees en siel, by Jezus, en wanneer sy wederkoms dan aanbreekt, dan bring hy hulle saam met om. Saam met om. Want dit sê ons vir julle, dier die woord van die here dat ons wat in die leven oorblij tot by die wederkoms van die here die ontslapenis hoegenaam die voor sal wees nie. Jy verstaan wat Paulus hier probeer sê? Sê ons gaan nie in een beter situasie wees as die persoene wat al ontslaap het in Christus nie. As ons nou oorblij hier op die aarde totdat Jezus kom, dan moet daar ook nog iets met ons gebeur. Het gaan aan die oog knip, sy tyd gaan dit gebeur hy sê, want die Heere self sal van die jimmel neerdal met die geroep met die stem van die aardsengel en met die geklank van die bassijn van God, het is nou die feest van trom trompeten, en die wat in Christus gesterf het sal eerst opstaan, so, wanneer Jezus nou kom, en kom ons gebruik nou maar jou oma en jou opa, as hulle by die Heere Jezus is, nou op die oomblik, Wanneer hy kom, dan gaan hy in die oomlikse tyd eers hulle lichame uit die dood laat opstaan en hulle siel en gees dan verenig met hulle lichame. En dan gaan hulle dus nou uit die dood uit opstaan met hulle verheerlikte lichame. Daarna sal ons wat in die lewe oorblij, ons wat bly lewe tot en met hierdie oomlik dat Jezus nou kom, daarna sal ons wat in die lewe oorblij, saam met hulle, saam met die, die wat nou, dier Jezus gebring is, hulle geest en hulle siel, en met hulle verheerdlikte lichaam verenig is, en hulle nou opgestaan het, ons gaan saam met hulle, hulle gaan uit die doodheid opstaan, en ons gaan ons nou die doodheid opstaan nie, want ons het nie doodgegaan nie, as ons nou bly leven tot dan. Daarna sal ons wat in die leven oor bly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die te tegemoed in die lucht. So jy sien wat gaan gebeur, jy gaan precies plaas wat met Jezus sy jimmelvaart plaasgevind het. En jy hou Jezus op die oliefberg, saam as die disciples, hulle staan en kyk, en die wolke om voor hulle neer, wag geneem die hemel in sy hemelfaar net so gaan ek en jy ook 'n hemelfaar hê is dit nie wonderlik nie dink jy nie dis iets om na uit te sien nie en so sal ons altyd by die Here wees bemoedig mekaar met hierdie woorde maar dan sê hy vir ons net 'n paar verse verder sê mag hy die god van vrede jylle volkome heilig maak en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bevond, bevind word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Nou ons sit en wacht nou en ons sien uit na hierdie oomblik dat wanneer Jezus kom en hy die verlostes wat al gesterf het saam met hom bring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 soos ek dit begryp en verstaan met hier die hart chirurgie, want alles wat ons doen, kom uit ons hart uit en word dan veerspeel in ons geest en sier en lichaam nou as dit nou bedrieglik is daar binnen dan is alles ons nou bedrieglik, dan is ons ons nou nie geest en sier en lichaam onberispelik nie en dis hier die hart chirurgie wat God in ons wil doen waarvoor Jezus al klaar die prijs betaal het. So wanneer jy nou moet na nou by hospitaal te gaan en na hartse regie ondergaan, mense gaan jy daar duizende rande moet betaal, behalve as jy nou een baie goeie medische fonds het, en daar die medische fonds het nou dik, dan kost het in elk geval die medische fonds dan nou nog klaar geld, maar jy het al klaar aan betaal. Maar as jy as een privaat patiënt nou zou gaan, gaan het jou derduizende, derduizende kos vir een open hart operasie en klipvervanging of wat ook al die probleem daar binnen is. Nou sal dit nie veel wonderlik wees hier daar kom nie en iemand het dit klaar vir jou betaal nie. Enig wat ons is gesinnene in een restaurant geëet en toe ons nou by die kom om te betaal en ek vir hulle die rekening oorhandig, dis hele meneer, julle kan maar gaan, julle rekening is vir effen. Iemand wat hier ook geëet het, hulle het gesê, daar die mense en daar die tafel, asjeblief, wat hulle ook al eet, ek betaal dit nou vir julle. Maar was dit nou nie lekker aangename verrassing nie, dit soort uit te vind, nou ek het een aangename verrassing vir jou, Jezus het betaal vir jou operatie, en daarmee gaan ek jou groet, en mag die Heere Jezus en sy vrede en sy blijdskap vanavond saam met jou wees, dat ons mekaar Dan wees hier dan daar morgen, ochtend, tien uur, ochtend, Ekerk. Shalom. Die koningskind geboore Met die krup vir die kotja Luister na sy glorie Waar die wereld rekt Hy leer die mensen op 8 jaar Om my hart liefde. Argieva en hier van die vrede. Wat Jesus almal gee. Hy sterf op 33 jare. Vir jou en my op die kruis. Hy sit nou in wag. Wag hom weer te kom. Ja, Iesus, gaan kom, op die wolken gaan ons omzien. Ja, Iesus, gaan kom, my ene lus aan het om. Ja, Iesus, gaan en ek ons aan het om. Ja, Iesus, gaan kom, op die wolken gaan, Ons zing Ja Jesus gaan kom Mie die engel is Samet hom Ja Jesus gaan kom Jesus gaan kom En ek gaan Samet hom Jy nou kans om recht maak Belew uw zondes aan Jesus in die wat die joog